الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستحديه ونعوذ به من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يبدل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله Ima abadu fena astak ala keramika namu Allahi ta'ala wa khalil hedi, hedi Muhamidi sallallahu alaihi wa sallam wa shabrala umuli muhdathatuha wa kule muhdathatim bida'ah wa kule bidatim dalale'ah wa kule dalale'ah finnari thumma imamah Došli smo do poglavlja babu sujudi sehu poglavlja seđde zaborava Uglagol seha jeshu protiv sirijoga je el jehuheri poznati u učenjak jeli arabskog jezika kao gaflet. Kao gaflet, znači? U kom je čovik za boravi. je uvod je autor hadis Ebu Hureyre radiallahu ta'la anhu. ispomenuje je hadis Abdullah ibn Buhayne. Kao je uvod je an Muhammad ibn Sirim an Ebi Hureyreta kaale salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ihda salatayil arshi. Kaale ibn Sirim wasamaha Ebu Hureyreta walakin nasijtu ana. Kaale fa salla bina rakjataini thumma sallam. فقام إلى خشبة معتردة في المسجد فاتكي عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمن على اليسرى وشبك بين أصابع وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا كسرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله كسرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تكسر فقال كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر فربما سألوه ثم سلم فنبيتوا أن عمران بن حسين قال ثم سلم حدث أبو هريري رضي الله تعالى عنه يهدن وليك حدث كده في المساعدة سجدا زبرava وليه يصنع وليه يصنع في المساعدة هنا يقول محمد بن سيرين من أبو هريري بحيث Kaže, klanjao je poslanik, salallahu alaihi wasallame, jedan od namaza el Kada se kaže el misli se na poodne ili na ikindiju, jedan od ta dva namaza. Kaže Ibn Sirin, Mohamed Ibn Sirin, spomenuo je to Ebu Hureyre koji je namaz, ali sam, kaže, ja zaboravio. Kaže, klanjao ono je dva rekiata, potom je presalamio. Potom je ustao i otišao do jednog popriječenog drveta koje je bilo u Mesečidu i naslonio se na to drvo kao da je ljut kao da se naljutio i stavio je desnu po lijevoj ruci i prepleao svoje prste pa su neki ljudi požurili izlazeći iz džamije i sa vrata su već povikali skraćeni namaz a među prisutnima su bili Ebu Bekr i Omer pa su se ustručavali da pitaju poslanika sallallahu alejhi o tome među ljudima je bio čovjek koji je imao dvije duge ruke bio čovjek sa dugim rukama, koga su zvali Zuljedejni, kao posjednik dvije ruke. Pa je rekao, o Allahov poslaniče, je li skraćen namaz, ili si zaboravio? Pa je rekao, niti je skraćen, niti sam zaboravio. Znači, nije se desilo ni jedno, ni, ni drugo. Pa je upitao poslaniče, da li je ovako, kao što tvrdi Zuljedejni, da li sam u zaboravio? Pa su kazali, jeste Allahov poslaniče. Pa je ustao, I klanjao ono što je ostalo. Potom je preselamio. Potom je učinio seždu do, sa tekbirom kao što je prije toga učinio seždu ili duže. Potom je digao glas, glavu donoseći tekbir. Potom je ponovo donio tekbir i učinio seždu istu takvu ili duže od nje. Potom je digao svoju glavu donoseći tekbir. Pa su ga upitali je li preselamio nakon toga pa je rekao obaviješten sam Da je Imran ibn Husayn govorio, potom je preselan. Ovaj hadis, kako smo kazali, znači je temelj kada je u pitanju sehbi sečta. I islamski učenjaci su ome hadisu pisali zasebna djela. O jednom hadisu napiše znači, djela koje je danas kampano četiri, petstotina stranica. I znači brojni propisi se vežu i tiču za ovaj hadis. Mi ćemo skratiti koliko budemo mogli, no međutim morat U dva puta govorite ome hadisu. Zbog njegove, znači, opširnosti, bog propisa koji se nalaze u njegu. Ja. Mohamed ibn Sirin je imam od Tabijina. Veliki, znači, imam. Bio je štićenik Enesa ibn Malika. Njegov otac je zarobljen kod Aynu Temr, a majka mu je bila Safija štićenica, Ebu Bekra v.a. Anhu. I on je brat Enesov i Mabedov, i on je brat Hafsin i Kerimin, Nači to su bila sve djeca Sirina. To su bila djeca Sirina. Bio je imam, znači, u Basri u svoje vrijeme. Rođen je dvije godine prije smrti Osmana, radijallahu ta'ala, anhu. Znači, dvije godine prije krajnje ovog hilafeta. Umro je, posto je Hasana, oko stotinu dana. Nisu, nači dvojica bila dva najveća imama u to vrijeme u Basri. Umro je, znači u Ševalu 110. iđeske godine i bio je pobjedljiviji kada je u pitanju hadisu odacena. Bio je pobjedljiviji šta? U hadisu. Jer Hasan je poznat kao šta? Molim? kao fakir. Ne, ne, u hadisu. Kao obmanjivač. Imao je znači, to nije, to pazite, obmanjivač, braće, to nije a pogrda za raviju, nego je pogrda za rivajat. Rozumijete? Ako je neko od bio obmanjivač, to nije pogrda za njega prenosio, znači, od, od, nespominjujući, znači da je čuo u formi od. To nije pogrda za raviju, za onoga koji prenosi, nego je pogrda za šta? Za ribajed, za hadijed, za sened. Tako da ne brako pomosio šta je to sad za Hasanom, šta je bio Hasan? Hasan je bio imam, znači kako nije bilo u njegov vrijeme, eto, jeli, osim Mohameda ibn Sirine. Mohamed ibn Sirine je usnio da je jedno veliko svjetlo preteklo drugo, pa je rekao Umrijeći Hasan prije mene. Umrijeći Hasan prije mene kaže on je bolji od mene. Pa je tako i bilo. Pa je tako i bilo. I bio je znači kada je u pitanju tumačenje snova bio je znači u onoj generaciji odnosno u u u skupini Saeb background a Sa'is Muhammadiyallahu ta'ala sa Sayyid sa ibn Musayyibom. Znači bio je najpoznatiji kada je upitan Tumačenje snova Čak se njemu pripisuje poznati stanovnik da ga ima, znači stanovnik je Sirina, koji nije njegovo dijelo. Taj stanovnik je napisao uh, Ebu Sayyid al koji je živio nakon, znači, nakon Ibn Sirina. Sirin nije, Ibn Sirin nije svojom knjigom, nije svojom rukom ništa napisao i čak ima Mahmed, koliko osjećam svojom u svojom dijelom ilal, da uh, Ibn Sirin nije smatrao da treba nešto se posebno zabaviti pisanjem i u to prvo vrijeme, znači Ulema je malo pisala. Tu se je pamtilo i prenosilo. Jako malo, znači imate dijela napisanih u to u to vrijeme. Znači, od tabina tek nakon je, više se počelo bilješiti. I kada je u pitanju tumačenje snova od Ibnu Sirina se prenosi, kada bi se sve zabilježilo, kako kaže Mame Zehebi u svome dijelu Sir, napravila bi se jedna velika knjiga. Šta je Ibnu Sirin sve tumačio, znači ljudima snove i koliko je bio nadahnut u ovome, ovome pogledu. Čak kaže ponekad ja u snu usnijem ženu, strankinju. I kaže okrenem svoju glavu na drugu stranu, znajući kaže da je strankinja i da nije moja žena. U snu vidi ženu i u snu okreće šta? I u snu obara pogled. I kaže nikada u snu nisam općio nego sa svojom ženom, um abdilda. Nikada, nikada sam nije šetan sa mnom igrao u snu, jel tako da usnijem drugu ženu mimo moje. Kaže mu Malik al-Ijli, kaže nisam vidio nikoga da više poznaje takvu i da je bogobojazni, da je to što zna da je primenio u svoj u svoj život. Kaže je bu prilabe, ona ko može ili ko se potrudi da čini ono što je činio, što je činio Ibn Sirin, kaže taj se izložio velikoj stvari. Doživio je oko 300 sahaba poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže Ibn Aun, vidio sam ga na pijaci, vidio je Ibn Sirina na pijaci, kaže subhanallah kaže kada ga vidiš odma se setiš Allah Jer ne u smislu da, šta, poisto vjećivanja, nego sjetiš se, znači, ovaj čovjek te posjeti na bogobojazost, da takvu. Vidiš u njemu ha, nur imana koji izbija sa njegovog, šta, lica. Kaže Zuhair el-Akpa kada bi se spomenula smrt pred Mohamedom i Misirinom, svaki njegov dio bi zamro. Ha, svaki njegov dio tijela bi kaže zamro. Prenosi od skupine, od ashaba, a prenosi u jednoj verziji od Jahje ibn Sirina. Znači od svoga brata, potom prenosi od Enesa ibn Sirina. Opet svoga brata od Enesa ibn Malika. Prenosi šta? Kazam da ima brata Mabeda i brata Enesa i moju sestru Kerimu ima sestru Hafse. tako? Prenosi ovaj rivajt. Znači, Mohamed ibn Sirin, od Jahja ibn Sirina, od Enesa ibn Sirina, od Enesa ibn Malika, od poslanika s.a.v. da je rekao, kaže, lebejke Allahuma hađen, lebejke Allahuma hađen, hakan, ta'buden, voriqan, gospodar moj, ja se odazivan na hađ, kao ibadet, čineći i kao rob tebi pokorni. No, međutim, imam Al-Khatib al-Baghdadi u svojoj povijesti spomenuo ovaj hadis i nije u njemu spomenuo Enesa. Enesa ibn Sirina, nego je spomenuo da prenosi a, znači da prenosi hadis ko? Muhammed ibn Sirin, od Jahije ibn Sirina, od Enesa ibn Malika od poslanika sallallahu i tako gospodin istore, ima Al-Bazzaru samom mustad, a ovaj bez znači spominjanja Enesa ibn Sirina. Ako bi bilo znači ovaj rivayet ako bi bio ovakav, onda bi prenosio znači od svoje dvojice braće, od jednog po drugog i to nije čudo. Hadis recimo da je da je Kur'an a da je sura Kulhu Ahad, trećina Kur'ana, Biđeši musta mu sa i sedam tabiina prenose jedan od drugog. Nije tabiin došao, šta je, odma preme direktno od koga? Od ashaba, nego sedam tabiina jedan od drugoga kola kola, ode znači u Hidžaz pa se vrati u Irak, pa ode u Basru, pa se vrati nazad u Medinu hadis i dokle dođe na kraju do ashaba koji je znači koji je eli spomenuo hadis. Kaže salla bina, a u drugoj predaji samna lena. Salla bina je kod Buharije, a kod muslima je salla lena. Značenje je jedno, znači može biti u, u frazi razlikano, međutim, znači, kaže, klanjamo me poslanik, znači, na ću namazu jedan od, znači, dva salatela aši. A aši u arapskom jeziku je od zevala, kada sunce pređe na drugu polovinu neba, do zalaska sunca. Taj period, znači, izmeđupodne i akšama je šta? pa jedan od dva namaza koja se nalaze u tom periodu to je šta ili povodne ili je bila Ikindija samo što je Ibn Sirin Ibn Sirin je je li zaboravio. No, međutim došlo je u drugim bilaticima kod muslima, a, ili, ili u drugim onaj verzijama da je to povodne da je to podne. Neki učenjaci smatraju da je to razilaženje kada je u pitanju jedan događaj, a neki su od ovoga napravili šta? dva događaja. Napravili su dva događaja. Kaže Ustao je i otišao do drveta koje je bilo popriječeno u mjesečinu, koje je bilo popriječeno u džami. Došlo je u predajama da je to bilo palmino stablo. Da je to bilo palmino stablo kako je došlo kod muslima usahivu, koje je bilo kod kible, okremu znači blizu je znači bilo čega, jeli, kažemo uvjetno čega mihraba, jeli, mihraba ili mimbera, nije bitno. Ovaj znači bilo je negdje u pa tajfon stanis sa svem pomirio sa mjesta gdje je klanjao i sjeo i tu se naslonio znači ha, stavio desnu ruku preko lijeve i onda se kaže ovdje da je da je ovaj, da je svoje prste ili preplao kaže al fakhihi ovaj hadis svojim svojom sposobnošću ukazuje da je to ono stablo sa koga je postanis sa sveme držao hutbu sve dok mu asabi nisu napravili šta minbar dok mu zapravo, pa je taj onda panj ili to stablo je šta? Jecalo, jecalo. Čak se u predaj kaže da je rikalo kao što vo riče. Znači tako da je plakalo. A u nekim predajama da je plakalo kao što dijete malo kada je jeca kada plaće. Ke emneho gavban kao da je ljut. Završio, slanislav sam namaz i otišao i naslonio se kao da je ljut. Klanio u ljudima dva rekata. Ebu Bekriomer tu, niko nema snage da šta? Pita, šta je? Šute. Ljutnja poslanika, salallahu alaihi wa sallame, iz kog razloga je bila? Neki učenjaci kažu, zato što su ovi ljudi, odmah dok je poslanik sa preselamio, šta? Na vrata. I odna sa vrata, šta? Skraćen je? Namaz. Pa se kaže poslanik, jel on je bio ubijeđen, šta? Da? Da je klanio u četiri rekiata. Pazite, poslanik klanja dva rekiata i ovaj kaže, Allah poslanik će to namaz no, no, koji ništa se uredi, šta je problem? Klanjao sam četiri, pa je poslanik sam sam da je klanjao koliko? Četiri. četiri kjata, sve dok nisu ga upitali ponovo, je li tako? Pa kaže ovih učenjaci da je ljud bio zbog toga, što su ljudi počeli vikati, a ono stvarno je imao toga ništa, ja klanjao po odnevni knjigi u četiri kjata. sve sve je išlo regularno. Neki učenjaci kaže, postoji mogućnost da je poslanik sam bio ljud zbog druge stvari koju Ravija nije spomenuo, nisu ljudi znali, zbog nečega. Je... Ha, ljud, imam ljud, bio je otišao ovaj Palmino koje je bilo je u Đami kaže imamel Kurtubi u svome djelu al-Muftih. Kada kažemo imamel Kurtubi, imamo imamo mama iz Ibn Hazmi al-Kurtubi. Sve što je iz Kurtobe, odakle iz, ha? Panije, iz Andalusa. Pa imamo Abu Abdullah, imamo Abu al-Abassa. Jedan je drugi je Kurtubi, ali oni se razlikuju. Jedan je muftira, jedan je šta? Muhaddis. Pa ovaj muftira on ima Svoje dijelo koje zove je, je Al-Mufhim, to je komentar muslimovog sahiha, a od Mufesira imamo Al-Djamil-Jahkamil-Kur'an. To je njegov znači tefsir koji je štampan u 20 i nešto tomovo. To je znači opet drugi je li, učenjak. Pa kaže Al-Muhaddis Kurtobi da je to da je to najvjerovatnije bilo iz razloga što su ljudi šta, požurili da izidju iz Djamije i da govore da je namaz skraćena u stvari postanite s osim i ubiđen da to nije tako. Kažu neki učenjaci da su ovdje, da je ovdje rečeno kao da je, kao da je ljud. Tako se učinilo habima. Jer kažu nije imao posnanic, ali znam nikakvog razloga da bude šta? Da bude ljud. Postoji mogućnost. A ponekad tebi čovjek djeluje, ti ne gledaš da je ljud, da je namršten. Kada ga nešto upitaš, onda te lijepo šta? Oga dovoljni, se vidiš stvari da nije ljud. Može postoji, znači postoji ta mogućnost jeli, da nije bio Esran Esraan su ljudi, znači koji žureju koji su požurili, znači, i povikali su, znači, ono što su povikali. Dobro, zašto ovi ljudi nisu prvo stali pa kazali Allaho poslaniče? Ko zul je den? Allaho poslaniče, dva rekiata, uvijek smo klamili, četiri, sada je dva, zbog čega, kako? Iz razloga što je vrijeme, vahija i objave, i što uvijek postoji mogućnost čega? Mjenjanja? Propisa, ali tako, postoji mogućnost da je to poslaniče, ali sam završio i sjelo. Šta je njima dalo dodatni motiv da ne pitaju? To što drugi ashabi sjede niko ništa ne govori. Jel ured? Zamislite, klanjamo džuvu, 300, 400, 500 ljudi i imam preselami na jednom rekiatu. I svi šute, niko ne priča, imam se okrenulo prema ljudima, zikri, dalje, svaku, niko ništa ne pita. I tu sjedi jedan čovjek kaže, onda sam ja vretno pogriješio jer sam zakasnio jedan rekiat ili nisam dobro brojao. Jel ured? Znači, neće Neće osuditi tu toliko skupinu da su pogriješila i zaborim nego će sudi prije toga šta sebe. Tako su mi ljudi kazali dok su ashabi šutetli Ebu Bekri Omer ne pričao niko ništa ne govori. Klanjali smo znači namaz je skraćen ovo novi propis ljudi znajte da više nije kao prije. Pa zbog toga znači nisu šta. Nisu posebno znači ispitivali. Zulj eden, čovjek se dive duge ruke. Kazali smo Zulj eden, ovaj je li čovjek koji poziv Arapstom se kaže je Uh, čovjek koji ima nešto, kažemo mu se zu, to je znači čovjek koji je vlasnik, koji posjeduje nešto. Uh, on je, ism, zove se, El-Hirba ibn Amr, El-Sulami, od Benu Sulejma. Od Benu Sulejma je, njegov nadimak je Ebu El-Arijan. Kažu neki učinjaci da je živio posle poslanika, salallahu alaih sallame, jedan vremenski period. Razilaze se učenjaci, zašto je ovaj čovjek nazvan ovim imenom? Zašto ga zovu šta? Zuljedejni. Pa jedni kažu zato što imao dvije druge ruke. I tako je, došlo, kaže autor ovdje, i tako je došlo u knjizi. I tako je došlo u knjizi. Ko će mi pojasti ovo ječ? Autor kaže jednom moleklin. I tako je došlo u knjizi. Kako je Pa ima nagrada ko odgovori, ali ima i kazna ko promaši. Autor kaže tako je došlo u knjizi misli na šta je dao komentar na Buhari na umdetu lahke molim svađat ćemo se ili ćemo iz početka, birajte pa u čemu govorimo ovaj koment komentar dajemo na dijelo a ne znamo o kom dijelu govorimo to je u Sibet mi smo kazali jepo na početku Abdulganil Maktis je napisao djelo koje zove šta Umdetulah Kjam sakupio hadise, nekih tristo i nešto hadisa je sakupio u knjižicu Umdetulah Kjam iz Buhari i iz Muslima. Jel redu? I nakon toga su dolazi učajac i davali komentar, između ostali, jedan od najboljih komentara dao je Ibnu Mleklu, poznati šafijski pravnik. I on kaže, došlo je u knjizi, ti sada čitaš kada je došlo, Allahu dragi, u kakvoj knjizi? U knjizi, misleno Umdetulah Kjam, došlo je šta? Molim? Da ima dvije duge ruke. U hadisu je spomenuto, jel tako, jesmo spomenuto hadis. Kada smo provodili hadis, kaže, došlo je i ustao je čovjek, kaže, a, a, a, a, a, a među je bio čovjek koji imao dvije duge ruke. Imao je, kaže, duge dvije ruke. Pa je ovo mišljenje potkrijepljeno čime? Hadisom, koga je spomenuo autor u, gdje? U dijelu, I to je stavio mama Buharije. I to je spoljašnje značenje. Kad se kaže čovjek sa dvije duge ruke, spoljašnje značenje šta? Da je imao zaista dvije duge ruke. Neki učenjaci kažu imao je dugu ruku u smislu da je izdvajao na lahom putu. Pa kaže duge ruke. I to je poznato u arapskom jeziku. Poslanic Al-San kaže u jednom hadisu, Ajše radijallahu ta'alana kaže Esre kunne le hakan bi atvuelu kunne jedan. Od vas, od mojih žena, najprije će, kaže, biti sa mnom ona koja bude imala najdužu ruku Misli se, šta, na? Na izdvajanju na lahom putu. No međutim, spoljašnje začinje je da je zaista imao dvije duge ruke. I imamo isto tako, ovaj, treće mišljenje to je da je šta? Imao dvije kratke ruke. Da ne bi duge nego kratke. I to je poznato kod araba. To je poznato kod araba, znači bilo da čovjeka spominjali po čovjeku koji muca. Ne znam dobro pričati, kaže ona je riječiti. ti. Čovjek nema kose. Kaže ona što ima bujnu kosu. Pa govore šta? Suprotno onome što jeste. Ne želeći znači spomenuti šta nekakvu negativnu osobinu, nego spomenu pozitivnu suprotnu njoj, iako čovjek nema ili te te ovaj osobine. Što čovjek koji ima jednu nogu, kaže onaj sa dvije noge i tako. U svakom slučaju, ono što je odabreno Imam Buharia, Allahu ta'ala da odgovara s polješim značenjem, s polješim značenjem, znači hadis. Kaže da ne sanubit. Sanubitu upitanje, oni smo rekli hadis, pa je upitan na kraju odisas kaže, pa je upitan je li preselamio Jer on kaže na kraju, pa je učinio dvije sežde i digao glavu. I ništa ne spominje. A, učinio je prvo preselamio, pa učinio dvije sežde i završava šta? Hadis. A dobro, imali još jedan selam posle toga? Kaže, pa su ga upitali. Koga su upitali? Muhameda ibn Sirina. A je li sada preselamio? To je li ti spomenuo Ebu Horeire da je poslanik sa osam preselamio? Kaže, ja sam obaviješten, ja sam obaviješten, da je Imran ibn Hussein rekao da je preslavio. Šta znači ovo ja sam obaviješten da nije čuo direktno od Imrana ibn Husajna od poslanika sa sać kako nije čuo jer jer je, on je rođen ovaj relativno kasno. Znači posle smrti Omara i je li pri kraju smrti Osmana radilo ta. No, međutim, kaže, ja sam obavješten, to jeste od Ajmrana Ibn Husayna, doprlo je do mene od njega, ali ne direktno, kao od Ebu Hureyje što prenosim, da je poslanic, ali tada šta? Da je preselamio. Pa je ovdje, znači, rekao da to nije prenio direktno, već da ima između njega, a Ajmrana Ibn Husayna, da ima šta? Posrednik. Da ima čovjek koji je to. Hadisi koji govore o Sehvi Seždi, ima ih šest. Šest Hadisa imamo o Sehvi Seždi. Iako ima el-Maziri spominje da ima pet, i to je potvrdio imam neovi, no međutim ispravno je da ih ima šest, jer nisu spominjali na hadis Ajmrana ibn Husayna. Ajmrana ibn Husayna znači nisu spominjali, jer je poslanik Salasajn tada klanjao tri rekiate, pa preselamio. Neki to nisu spominjali zato što su smatrali da je hadis Ebu Hureyre i hadis Ajmrana ibn Husayna šta? U istom propisu, ne jedan hadis. Nego vamo je na dva preselamio, ako kod Ajmrana ibn Husayna na tri. Nije jedan hadis, ali isti propis. Bilo se presalamilo dva ili na tri, sehni sežda će biti šta na istom mjestu jer si, znači, ostavio nešto da maza presalamilo s prije vremena. Pa zbog toga nisi spominan. Što će ovih hadisa? Mi ćemo ih samo spomenuti. Znači, prvo je hadis Ebu Hurira radi Allahu Anhu u kome je došlo ko sumnja, ne zna koliko je planjao neka učini dvije sežde i nije spomenuto mjesto seždi. Tako je došlo u hadisu, koga bi leži man Buhari je mislebu Davud i drugi odebu re rekao kaže se čuo sam poslanika sausam da je rekao šejtan dođe nekom od vas dok je u namazu i kaže pokušava da ga zbuni da ne zna koliko je klanjao da ne zna koliko je klanjao pa kada mu se to desi neka učini dvije sežde dok sjedi misle se da dvije šta sve misle na no, međutim nije spomenuto šta mjesto ili prije selama, ili je poslije selama. To je dakle prvi hadis, hadise Buhureide. Drugi hadis je hadise Buhureide. Bu isto tako po pitanju onoga ko sumnja u namazu. I u njemu je došlo da je učinio dvije sežde prije selama. U njemu je došlo da je učinio dvije sežde prije selama. Kaže se da je poslanik sa osrme klanjao i rekao je, kada neko od vas bude klanjao i ne zna da li je klanjao tri ili četiri rekjata, neka učini dvije sehvi sežde prije namaza. Pa kaže, ako bude peti, reki, ja, jer može biti peti? Ne znaš da li si klanjao tri ili četiri i klanjaš onda šta, još? Jedan. Može to biti peti? Može biti peti, postoji mogućnost, ali tako? Znamo mi to dobro, ali tako? Dobro mi to znamo. Jer često se to je, sam desi, da klanja i kaže Allah, odragi veci, na, na prvom si ili na drugom veći za ne znaš šta je. A da ne govorimo na četvrtom. Pa, kaže, ako bude bio peti kada će dvije sežde biti namjesto rekiata? Pa bi to bio koji rekiat onda? Šesti. Šesti. I tako kada šta? Parni broj rekiata, jel u ne može nikako podaj imati šta? Ne parni broj rekiata, treba parni broj. Pa ako to bude peti, dvije sežde ti bivaju šta? Da imaš parni broj rekiata. A ako bude bio četvrti, onda se učinio dvije, ako, ako je bio znači, treći, pa ti je svakako trebao jedan, jel u redu? Onda si došao sa kojim rekiatom? Četvrti. I njega svakako trebaš, jel tako? Dobroj moment da imaš ta viška, vije. E, kaže, onda će te dvije sežde, kaže, koje si učinio, one će biti poniženje šeitana. Sa njima poniziš koga? Pa kako god da uradiš subhanala, pogriješiš, peti ako je, još dvije sežde, imaš parni broj rekiata namazi ispravan. A ako je četvrti, imaš dvije sežde viška, kaže, to je poniženje šeitana. I kako god okreneš, ti si u dobitku. Tako je rekao poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam. Treći hadis je hadis Abdullah ibn Mes'uda, u kome je spominio ustejanje na peti rekjat, i u njom spominio da poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, a učinio seždu poslije selama. To je hadis Abdullah ibn Mes'uda, u kome stoji da je poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, kanjao podne pet rekjata. Pa, mu je, pa je upitan da li, Allah, postanju, da li je nešto dodano u namazu, pa je rekao, šta se desilo? Kažu Allah, posljedno je članjalo pet, pa je učinio dvije sehvi, sehvi sežde, potom je premao. Znači, desi se, jeli, da čovjek da zaboravi, da doda peti reke, da sjeti da je peti, nakon što preselam je učini dvije sehvi sežde i ponovo presela. Četvrti hadis jeste hadis Dhul Jedeina, o kome smo šta govor njega nećemo znači, ništa više spominjati, jer u njemu, u njemu znači spominje da je poslani svala prisalamio, otišao do tog drve, tog stabla, naslonio se, da je pričao sa ljubima, ispitivao ljude. Ha? Kaže Ibn Abd al-Beru sa ome djelo temhid, hadis Zulije Dejna prenosi Abdullah ibn Omar i prenosi ga Moavija ibn Hudejić i prenosi ga Imran ibn Husayn i Abdullah ibn Mesade od Ashaba. Vidjeti hadis je hadis Abdullah ibn Buhayne, njega nećemo spomjeti jer ćemo dojti do njega, on je poslije hadisa Ebu Hureyrej. Hadis od Allah i je posle Hadisa Ebu Hureyja. I u njemu je, ustajanje na treći rekjat bez prvog sjedenja. Šesti Hadis je Hadisa Imrana i Nusajna koga smo spomenuli. Jel. Kaže takviju din, šafijski učenjak, odnosno tađu dinu proste. Ovi Hadisa kaže koji govore o sehvi seždima 13. Mi smo kazali da ima koliko? Šest. A on kaže da ima trinest. No međutim, ovih šest, ovih trinest hadisa vraća se na ovih šest. Jel je u redu? Oni su njima, trinest porivajetima, no međutim, kada ih sagledaš i događa je koliko je puta poslanik sa oslanime, a napravio propust u namazu, vidi se da je to samo znači šest. Da je to samo šest puta. Budući da je hadis, znači ovaj hadis da je poduži, nastavit ću mi šalak našem narednom druženju da govorimo u, znači, o propisima ovoga hadisa, i da pojašnjavamo znači pro, ovaj ovaj mudrosti koje je ali krije u sebi Allahu taala sallallahu alejhi